Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'imuhu wa nasta'uturuhu Wa na'audu billahi min shurur anfusina wa min sayyat a'amalina Man yahdihillahwala mazilalahwala maalilil fala hadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahul isanin ila yamidin. din Wa salama tasliman kathira amma ba'd Segala puji bagi Allah Azza wa Jal Rabsa Nusa'alam Aku bersaksi bahasanya Tidak ada sesembahan yang berat disembah Dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad Adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salam dan salam Semoga senantiasa Allah SWT Limpahkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan juga Orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik sampai akhir zaman Hadis sekalian Para jamaah umrah Para mukimin dan juga para penziarah Masjid Nabawi Semoga Allah SWT Senantiasa menjaga kita Memberikan hidayah kepada kita Dan juga orang-orang yang kita cintai dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang kita lakukan Hadirin, masih kita bersama Kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Dan kita sudah sampaikan Ayat-ayat -ayat yang didatangkan oleh Syekhul Islam Yang berkaitan dengan sifat Al-Ma'iyyah Maka pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan Penyebutan beliau terhadap ayat-ayat sifat Iaitu yang berkaitan dengan sifat Al-Kalam Dan bahasanya Allah Azza wa Di antara sifatnya adalah Al-Kalam Iaitu Allah berbicara Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Wa qawlihi Dan juga firmannya Wa man asdaku minallahi Haditha Wa man asdaku minallahi Tila وإذ قال الله يا عيسى بن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن شيطانا لكما عدو مبين ويوم يناديهم fa yaqul ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun wa yawma yunadheem fa yaqul madza ajabtumul ayat-ayat in. yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jall al-kalam ayat yang pertama adalah firman Allah Wa man asdaqu min Allah haditsan Wa man asdaqu min yang artinya dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Azza wa Jalla Ini menunjukkan yang pertama bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-kalam yaitu berbicara Karena firman, uh, uh, ucapan Allah atau firman Allah hadisan maknanya adalah kalaman. Wa man asdadu minallahi hadisan maksudnya adalah wa man asdadu minallahi kalaman siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Jadi menunjukkan yang pertama bahwasanya Allah berbicara dan diantara sifat Allah adalah berbicara dan juga menunjukkan Fawasannya Kalamullah adalah Asdaqul kalam Kalamullah adalah Asdaqul kalam Adalah ucapan yang paling benar Tidak ada ucapan Yang lebih benar daripada Ucapan Allah Azza wa Jal Karena ucapan Allah Firman Allah Ini berdasarkan ilmu Yang sesuai dengan kenyataan Karena Allah SWT Berkata Bikul diciaiin alim Allah Maha mengetahui segala sesuatu sehingga ketika Allah swt mengabarkan Allah berbicara maka pembicaraan Allah adalah pembicaraan yang paling yang paling benar. Adapun makhluk Ya karena dia tidak sempurna ilmunya terkadang dia berbicara tanpa ilmu atau dia berbicara tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Karena memang ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang terbatas. Atau berbicara dengan persangkaan. Tapi Allah Azza wa Jal, dia adalah Al-Alim, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Sami, Al-Basir. Maha mengetahui segala sesuatu. Ketika Allah SWT berbicara, maka Allah SWT berbicara. Dan ucapan Allah adalah ucapan yang paling benar. Waman asdaqu minallahi haditsan dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang kedua, waman asdaqu minallahi qilan. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah. Dan ini semakna dengan ayat yang sebelumnya. Qilan maknanya adalah kalaman atau hadisan. Dan ini juga menunjukkan Faedah seperti yang tadi kita sebutkan. Bahasanya tidak ada yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah Azza wa Jal. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna asdaqa al-kalami kalamullah. Inna asdaqa al-kalami kalamullah. Sesungguhnya, ucapan yang paling asdaq. Yang paling benar. Yang paling sesuai dengan kenyataan, adalah kalamullah, adalah ucapan Allah Azza wa Jal. Lakin itu ketika Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran dengan sebuah berita atau dengan sebuah kabar, maka kabar dari Allah adalah kabar yang paling benar. Adapun kabar-kabar selain itu maka ditimbang dan diukur dengan kalamullah. Kalau sesuai dengan kabar dari Allah maka itu adalah kabar yang benar. Tapi kalau tidak sesuai dengan kabar dari Allah, tidak sesuai dengan kalam ulama, maka itu adalah kabar yang dusta. Wa man asdaqu min Allah dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada ucapan Allah dan ini menunjukkan Bahasanya di antara sifat Allah adalah al-kalam yaitu yang berbicara. Dan ini harus kita yakini dan harus kita imani bahawa antara sifat Allah adalah berbicara sesuai dengan keagungan Allah Dan pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk Tidak ada yang serupa dengan dia sedikit pun Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun Baik di dalam sifatnya, baik di dalam nama-namanya, baik di dalam af'alnya itu pekerjaan-pekerjaan Allah Tidak ada yang serupa dengan Allah Dan kerana itu ketika seseorang Menetapkan apa yang Allah Kabarkan di dalam Al-Quran Berupa sifat-sifatnya Di antaranya adalah sifatul kalam Maka kita meyakini bahasanya Allah Berbicara Akan tetapi tidak boleh kita Menyerupakan bicaranya Allah Dengan bicaranya makhluk Kemudian dibayangkan Ya di sana ada mulut, di sana ada gigi Di sana ada lisan Ini adalah pembicaraan makhluk Ada pun Allah SWT Maka Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimananya Allah hanya mengabarkan bahasanya Allah Berbicara Dan kita imani sebagaimana datangnya Dan tidak boleh kita Menyerupakan Ya sifat Allah dengan sifat makhluk Dan barang siapa yang menyerupakan Sifat Allah dengan sifat makhluk Maka sebagaimana ucapan Nu'aim Ibn Hamad Ya Sheikh dari Imam Al-Bukhari Beliau mengatakan Man syabbah Allah Bi khalqihi fakad kafar Ya barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya Mengatakan bahasanya Misalnya pembicaraan Allah Seperti pembicaraan manusia Atau pendengaran Allah Seperti pendengaran manusia Barang siapa yang Menyerupakan Allah dengan makhluknya Maka sungguh dia telah kufur Apa maknanya kufur? Keluar dari agama Islam Dan ini menunjukkan bahayanya Menyerupakan Allah dengan makhluk Dan kita ketika mengatakan bahasanya Allah berbicara Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk Kita katakan Allah memiliki sifat kalam Dan Allah berbicara tetapi sesuai dengan keagungan Allah Azza Wajalla. Adapun keifiyahnya, tata caranya maka kita tidak dikabarkan dan kita tidak mengetahui ilmunya. Beriman bahwasanya Allah berbicara adalah wajib. Dan bertanya tentang bagaimana ini adalah perkara yang bid'ah, yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya adalah firman Allah. Wa Wa'idhqalallahu ya Isa bin Maryam dan ketika Allah berbicara dengan Isa bin Maryam ketika Allah berbicara kepada Nabi Isa itu pada hari kiamat Allah berkata kepada Nabi Isa alaihi ya Isa bin Maryam a anta qulta lin nas tattikhuduni wa ummiya ila ha'aini min dunillah qala subhanak ma yakunuli an aqula ma laysa li bihaq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 Wa anta ala kulli syai'in syahid Allah SWT telah akan berbicara Kepada Nabi Isa AS Yang telah disembah oleh orang-orang Nasrani Dan mereka meyakini bahasanya Beliau dan juga ibunya yaitu Maryam adalah Tuhan selain Allah Maka kelak Allah SWT akan bertanya kepada Nabi Isa AS Dia adalah di padang mahsyad yang mulut kiamat Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar Allah mengatakan a anta qultal linnas apakah engkau wahai hey, Isa telah berkata berbicara kepada manusia mengajak manusia anittakhidu anittakhiduni wa ummi ilaheena min dunillah apakah dahulu engkau di dunia mengajak manusia mengatakan kepada mereka supaya kalian menjadikan aku dan juga ibuku ilahaini min dunillah. Apakah engkau telah mengucapkan ucapan ini sehingga ada sebagian manusia yang mereka menyembahmu dan menjadikan engkau serta ibumu sebagai ilahaini min dunillah? Dua sesembahan yang disembah selain Allah. Apa kata Nabi Isa alaihi Dan beliau adalah seorang Nabi yang diutus yang mengajak manusia kepada Tauhid sebagaimana Nabi-Nabi yang lain Qal Subhanak beliau mengatakan Subhanak, ma'asujinko ya Allah ma'ayakunuli an'akula ma'ayasali bi bihi bihik bihik bihik ma'ayasali bihik beliau mengatakan ma'asujinko ya Allah tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang tidak hak tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar untuk mengatakan sesuatu yang batin di antaranya adalah mengajak manusia untuk menyembah manusia yang lain mayaquli an aqula ma laysali bihaq tidak pantas bagiku untuk mengucapkan ucapan yang tidak benar yang batil in kuntaqultuhu <tik> faqad 'alimta Ya Allah, seandainya aku dahulu memang pernah mengucapkan ucapan ini Yaitu mengajak manusia untuk menyembahku dan juga ibuku Fakada alimtah, nisaya engkau telah mengetahuinya Nisaya engkau telah mengetahuinya Seandainya ini dahulu pernah aku ucapkan Dan aku pernah mengajak manusia untuk menyembah diriku dan juga ibuku Nisaya engkau, ya Allah, sudah mengetahuinya Ta'lamu Ta maa fi nafsi wa laa'lamu maa fi nafsik Engkau mengetahui apa yang ada di dalam jiwaku. Walaa a'lamu maafin nafsik dan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Inna anta Allah menghuyub. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah yang mengetahui perkara yang kau. Di sini Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Allah bahasanya beliau tidak pernah mengajak bani Israel dan juga manusia yang lain untuk menyembah beliau. Dan tidak pernah beliau Mengaku bahasanya dirinya adalah Tuhan Atau anak Tuhan Atau keyakinan-keyakinan yang lain Beliau Sebagaimana para Nabi dan juga para Rasul Mengajak manusia kepada Kepada Tauhid Ani wa Andalah kalian menyembah kepada Allah Rabbku dan juga Rabb kalian Ini yang diucapkan oleh Nabi Isa AS Kepada Bani Israel Ya Beliau tidak pernah mengajak mereka untuk menyembah kepada Beliau dan juga ibunya. Di sini Allah katakan Wa'idqol Allah ketika Allah berkata. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah berkata dan Allah berbicara Wa'idqol Allah dan ketika Allah berbicara dan Allah berbicara dia ya, dengan ucapan seperti ini atau dengan perkataan ini kepada Nabi Isa pada hari kiamat. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah berbicara kepada siapa yang dikehendaki dengan apa yang dikehendaki, kapan dia kehendaki. Wa itqal Allah dan ketika Allah berbicara, yaitu berbicara kepada Nabi Isa. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah swt memiliki sifat kalam. dan Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah, kapan Allah menghendaki kepada siapa Allah berbicara. Maka harus kita Yaqini ya dan kita imani bahasanya Allah berbicara sesuai dengan keagungannya. Kemudian Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbika sidqan Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu sidqan wa adla dengan benar dan juga dengan adil. Wa tammat dan telah sempurna. Ia ya, telah sempurna, tidak ada kekurangannya. Kalimatu rabbik Kalimat rabbu maksudnya adalah kalamullah Kalamullah adalah kalam yang sempurna Tidak ada kekurangan di dalamnya Sidqan wa adla Yang sempurna kebenarannya dan juga keadilannya Firman Allah adalah sidqan Ucapan yang benar Allah kalau berbicara dan mengabarkan kepada kita Maka itu adalah ucapan yang sadiq Ucapan yang sidak sesuai dengan Kenyataan, tidak mungkin Yang berbeda dengan kenyataan Sidakal Jujur atau benar Dan maksudnya di sini adalah Fil akhbar, yaitu di dalam kabar-kabarnya Allah SWT Di dalam Al-Quran mengabarkan Tentang kabar-kabar Seperti umat-umat yang terdahulu Atau kejadian-kejadian Yang terdahulu Demikian pula kejadian-kejadian Di masa yang akan datang seperti ya terjadinya hari kiamat. Demikian pula tanda-tanda sebelum datangnya hari kiamat. Apa yang terjadi di dalam surga, apa yang terjadi di dalam neraka. Ini adalah akhbar, ini adalah berita-berita kabar-kabar yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Maka apa yang Allah kabarkan adalah sidakon. Dan sempurna kebenarannya. Sempurna kejujurannya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Sesuai dengan kenyataan. Seperti tadi misalnya ketika Allah swt mengabarkan bahasanya Allah akan berbicara kepada Nabi Isa dengan pembicaraan seperti ini maka harus kita yakini bahasanya kelak Allah akan berbicara dengan ucapan ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Sekarang belum terjadi tapi kelak Allah akan berbicara dan berkata kepada Nabi Isa dengan perkataan seperti ini. Madzhalimatu Rabbiqa sidqan dan sungguh telah sempurna kalam kalam kalamullah Sidatan dengan sebenar-benarnya Wa adlan Dan juga adil Maksudnya adalah Di dalam ahkamnya Di dalam hukum-hukumnya Allah SWT di dalam Al-Quran Bukan hanya menyebutkan tentang berita Bukan hanya menyebutkan tentang Kabar umat yang terdahulu Atau yang akan terjadi di masa yang akan datang Tapi di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan tentang Hukum-hukum terkadang menyebutkan perintah, ia terkadang menyebutkan larangan. Maka ini adalah hukum Allah dan hukum Allah adalah adil. Hukum Allah adalah adil. Apabila Allah Swt memberi perintah, maka itu adalah perintah yang adil. Demikian pula apabila melarang, maka Allah Swt melarang dengan keadilannya. Maka matzali maturabika sidqan wa adalah dan telah sempurna kalam Allah azza wajal. Yang sempurna baik di dalam sidaknya, di dalam kebenarannya Maupun di dalam keadilannya Jadi kalam Allah adalah kalam yang sempurna dari berbagai segi Baik kebenarannya maupun keadilannya Baik Jadi ayat ini juga menunjukkan sifat Allah Al-Kalam Iaitu dalam firmanya Kalimat Rabbik Kalimat Rabbum Dan makna kalimat di sini adalah kalam Itu Wa tamma Kalamu rabbik Dan telah sempurna Kalam dan juga ucapan dari Rabbim Kemudian ayat yang selanjutnya adalah Firman Allah Wa kallamallahu Musa taklimah Wa kallamallahu Musa taklimah Dan Allah Berbicara kepada Musa taklimah Dengan sebenar-benarnya Allah berbicara kepada Musa Taklimah dengan Sebenar-benarnya dan ini juga menunjukkan bahasanya Allah yata kallam. Allah berbicara. Dan Allah berbicara kepada siapa yang dikehendaki. Dan di sini Allah berbicara kepada Nabi Musa AS. Dan ini adalah tashrif. Ini adalah pemuliaan yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Karena tidak semua hamba Allah, bahkan tidak semua Nabi diajak berbicara langsung oleh Allah tanpa adanya perantara. Hanya sebagian nabi saja yang langsung diajak berbicara oleh Allah Azza wa Wajalla dan diperdengarkan suara Allah Swt dan di antaranya adalah nabi Musa Alaihissalam sehingga beliau diberi gelar dengan Kalimullah Kalimullah, iaitu orang yang pernah diajak bicara oleh Allah Swt. Wa kallam Allahu Musa taklima dan Allah berbicara kepada nabi Musa taklima. Taklimah ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah benar-benar berbicara. Ya karena takliman ini adalah masdar dari kallama yukallimu takliman. Dan di dalam bahasa Arab diantara maknanya atau fungsinya adalah menguatkan. Artinya ah, kalau sampai datang ya sebuah kalimat dengan ya yasirah seperti ini. Ya dengan mendatangkan masdar yang menguatkan maka ini menunjukkan bahasanya. Allah swt benar-benar berbicara. Dengan dalam bantahan bagi yang mengatakan bahasanya berbicaranya Allah adalah majaz dan bukan hakiki. Allah swt di sini mengatakan wakala Allah menguasa taklimah dan orang Arab apabila menguatkan dengan masdar menunjukkan bahasanya ini adalah perkara yang hakiki, bukan perkara yang majaz. Majas tidak mengenal yang demikian Tapi karena di sini Allah SWT menguatkan dengan masdar Itu firman yang terkelima Menunjukkan bahasanya Allah SWT benar-benar berbicara dengan Nabi Musa Jadi kita tetapkan Allah SWT berbicara Dan di antara sifatnya adalah kalam Dan Allah berbicara kepada siapa yang dikehendaki dengan pembicaraan yang Allah kehendaki Wa kallam Allah Musa takliman. Jadi yang berbicara di sini Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi Kemudian setelahnya firman Allah, "Minhum man kallam Allah." Minhum di antara mereka maksudnya adalah di antara para rasul. Karena Allah Subhanahu wa mengatakan sebelumnya, "Tilkar rusulu qad dallana ba'dhum ala ba'd." "Minhum man kallam Allah." Mereka adalah para Rasul yang kami telah utamakan sebagian di atas yang lain. Minhum di antara mereka ada yang kami berikan keutamaan. Man kallamallahu. Ada di antara mereka yang diajak bicara oleh Allah. Iaitu diajak bicara langsung. Dan Allah dengarkan, Allah pendengarkan kepadanya ya suara Allah SWT. Asma'ahu kalamahu. memperdengarkan kepadanya kalamullah. Allah. Dan ini sekali lagi adalah lakshif. Ini adalah penghormatan dan juga pemuliaan yang Allah berikan kepada Sebagian nabinya. Waminhum mankallam Allah di antara mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Azza Wajalla. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan firman Allah: Walamma jaa Musa limi qatina wakallahu rubu. Dan ketika datang. Musa limi qatina, yaitu e, di, di waktu berjanjian dengan Allah. Wa kalla ma hu robbu dan robbnya berbicara dengan dirinya. Wa jaa dan ketika Musa datang, yaitu memenuhi perjanjian dengan Allah, karena Allah swt telah menentukan waktunya, menentukan di mana dan menentukan waktunya, ya dengan Musa alaihissalam. Maka datanglah Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa Wa kallamahu rabbuhu Rabbnya, itu Rabbnya Nabi Musa, itu Allah Azza wa Jal Kallamahu, berbicara kepada Nabi Nabi Musa Jelas, menunjukkan kepada kita Bahwasannya Allah kallamah Musa Bahwasannya Allah berbicara dengan Dengan Nabi Musa AS Pada yang sebelumnya Waklum Allah Musa taklima, Waklum Allah dengan dhammah Inilah bacaan yang benar. Karena ada sebagian orang-orang yang menyimpang, karena ingin mengingkari sifat kalam dari Allah, ingin mengingkari sifat kalam dari Allah, sehingga dia ganti harokatnya. Dia membacanya Waklum Allah Musa taklima dan Musa berbicara kepada Allah di balik bacanya harusnya wa kallamallahu Musa. Allah berbicara kepada Musa karena dia memiliki keyakinan yang sesat. Yaitu dia ingin mengingkari sifat kalam dari Allah, mengatakan bahwasanya Allah tidak berbicara. Sehingga ini menjadikan dia merubah firman Allah. Ini adalah termasuk bahaya keyakinan yang yang menyimpang dan thariqah yang dilakukan oleh Orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, mereka berkeyakinan, baru setelah itu mencari dalil. Kalau dalilnya tidak sesuai, maka disimpangkan. Adapun ahlu sunnah, wal jama'ah, maka mereka mengumpulkan dalil. Melihat dalil, mengumpulkan dalil yang sahih, baru setelah itu menyimpulkan dan berakidah. Baru setelah itu mereka menyimpulkan akidah yang benar demikian. Jadi mereka mengikuti dalil. Adapun orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka mereka berkeyakinan dahulu, melakukan dahulu baru setelah itu berusaha untuk mencari dalilnya. Buka Al-Qur'an kemudian kira-kira yang yang sesuai dengan keyakinannya atau yang sesuai dengan ibadahnya atau yang semacamnya maka dia jadikan dalil. Kalau yang tidak sesuai maka dia berpaling. Ini adalah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Ahlu sunnah, ya mereka mengumpulkan dalil baru setelah itu berakidah. Ya, mengumpulkan dalil baru setelah itu berakidah. Adapun orang-orang yang menyimpang maka dia berakidah terlebih dahulu baru mencari dalilnya. Jadi di sini sebagian ya orang yang mengingkari sifat Allah, merubah firman Allah azza wajalla. Yang harusnya di dibaca wa kallamullahu Musa taklima dibaca dengan wa kallamallaha Musa taklima dan ini tidak bisa dia lakukan ketika dia membaca firman Allah wa kallamahu rabbuh. Wa kallamahu rabbuh. Tapi kalau misalnya firman Allah yang tadi bisa dia rubah harakatnya. Tetapi dia tidak bisa merubah firman Allah yang selanjutnya yaitu firman Allah wa kallamahu rabbuh. Karena tidak mungkin dibaca wa kallamahu rabbahu enggak mungkin. Yang tidak mungkin dibaca wa kallamahu Rabbuh semuanya sepakat dibaca dengan wa kallamahu rabbuhum dan maknanya Allah berbicara kepada Musa. Ya, ini uh, ahlul ahlu sunnah wal jamaah mereka mengumpulkan dalil sehingga tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Adapun orang yang mengikuti hawa nafsu, maka terkadang mungkin dia bisa berdalil dengan sebuah dalil, tetapi ketika didatangkan dalil yang lain maka dia akan ya dia akan kewalahan dan akan tidak bisa menjawab wa kallama hu rabbuh dan rabbnya berbicara dengan Musa ini tidak bisa di diapa-apakan tidak bisa dirubah harakatnya baik jadi ayat ini juga menunjukkan kepada kita Bahasanya Allah SWT memiliki sifat al-kalam sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya kemudian Allah mengatakan wanadainahu min janibil turil aimani wa qarrabnahu dan kami memanggil dia yaitu memanggil nabi Musa alaihissalam dan memanggil di dalam bahasa Arab Nida'un maknanya adalah sautun murtafiq suara yang keras ada namanya nida yunadi nada yunadi munada nidaan maksudnya adalah suara yang yang keras dan ini menunjukkan yang pertama bahwasanya Allah berbicara dan bahasanya kalamullah adalah dengan saut yaitu dengan suara yang didengar. Wa Allah wa nadaynahu min janibil turil dan kami memanggil dia yaitu memanggil Nabi Musa dan nida atau panggilan adalah suara yang keras. Adalah suara yang keras menunjukkan bahwasanya kalamullah adalah masmuk Firman Allah adalah bisa didengar. Dan bahasanya ucapan Allah adalah dengan suara tetapi harus kita ulangi dan terus kita ulangi Bahasanya Kalamullah tidak sama dengan kalamul makhluk Dan seandainya di sana ada suara Maka suaranya tidak sama dengan suara makhluk Laisa kami telihi syait Maka ini harus senantiasa terpatri di dalam diri kita Ketika kita mempelajari nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal harus senantiasa ada, ya, dan senantiasa kita ingat leisah kami tuli sheikh wahhuasamiul wasil tidak ada yang serupa dengan Allah dan dialah Allah swt yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi kita yakini Allah berbicara dan dengan suara didengar oleh Nabi Musa alaihissalam wana daynahu minja ni beturil aiman dari arah dari arah kanan ya min janib at-tur dari dari arah tur sebelah kanan ya yang dimaksud dengan tur adalah sebuah gunung yang terletak antara Mesir dengan Madyan ya gunung yang terletak antara Mesir dengan Madyan Ini ada gunung namanya at-tur Nabi Musa alaihissalam saat itu berjalan dari kota Madyan menuju ke mana ke Mesir ya dari Madyan menuju ke Mesir Maka Allah Swt memanggil beliau dari sebelah kanannya. Itu ketika beliau menuju ke Mesir, ya, dan dan di sana di, di, di Gunung Tur, maka Allah memanggilnya dari sebelah kanan. Yaitu sebelah kanan Nabi Musa. Hanya sebelah kanan Nabi Musa ketika beliau akan menuju ke Mesir dan sampai ke Gunung Tur. Wana daynahu minjani beturil aiman, wakorr binahu nadziah dan kami dekatkan dia. Najian dan dia bermunajat kepada Allah Azza wa Wajalla. Ini menunjukkan bahasa sebelumnya Allah memanggil ya dengan suara yang murtabih dengan suara yang tinggi. Kemudian setelah itu Allah yunaji Musa. Allah swt bermunajat yaitu menggunakan suara yang melirik yang pelan-pelan kepada nabi nabi Musa. Karena Allah mengatakan najian. Waqar binahu najian dan kami dekatkan dia. Najiyan yaitu bermunajah Ya berbicara dengan Dengan suara yang pelan Dan ini semua menunjukkan kepada kita Bahasanya Allah SWT memiliki Sifat Al-Kalam yang harus kita Yakini dan harus kita imani Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jal Kemudian Allah mengatakan Wa idnada Rabbuka Musa Ani'til qawmat zalimin Dan ketika Rabbmu Memanggil Musa Supaya engkau wahai Musa mendatangi kaum yang ghalim. Dan ketika Rabbimu memanggil Musa. Dan tadi sudah kita sampaikan. Nada Yunadi nidaan. Nada adalah memanggil. Maksudnya adalah dengan suara yang keras. Dan ketika Rabbimu memanggil Musa. yaitu dengan suara yang keras. Apa yang Allah katakan? Ani'til qawmal ghalimin. Supaya engkau wahai Musa mendatangi kaum yang ghalim. Itu Bani Israel Demikian pula uh, Fir'aun Yang mereka mendalimi diri mereka sendiri Dengan kemaksiatan Dan ada di antaranya dengan kekufuran Nala'anku <coughs> mendatangi kaum yang zalim Dan ini menunjukkan kepada kita Seperti ayat sebelumnya Bahasanya Allah berbicara Dan dan ucapan Allah Kalamullah adalah didengar Kemudian Allah mengatakan Wa nadahumah Rabbuhumah Alam anhakuma antilku masyajarah dan ketika Rob keduanya yaitu Adam dan juga Hawa dan ketika Rob keduanya yaitu Allah memanggil keduanya yaitu memanggil Nabi Adam dan juga istrinya apa yang Allah katakan alam anhakuma antilku masyajarah Allah swt memanggil yaitu dengan suara ya yang bisa didengar. Allah memanggil Nabi Adam dan juga istrinya Setelah mereka berdua Memakan makanan Yang dilarang oleh Allah Allah mengatakan Alam Bukankah aku telah melarang kalian berdua Dari pohon ini Dan ini menunjukkan Bahasanya Allah berbicara kepada Nabi Adam dan juga Istrinya Dengan suara yang didengar oleh Keduanya Kemudian Allah mengatakan wa aqul lakuma innasyaitana lakuma aduwwum mubin. Dan aku telah katakan kepada kalian berdua bahwasanya syaitan, ini adalah musuh yang nyata bagi kalian. Sudah diingatkan oleh Allah bahwasanya syaitan adalah musuh bagi keduanya. Ya, dan bahwasanya dia ingin menyesatkan keduanya. Dan Allah sudah mengingatkan yang demikian. Tapi akhirnya Nabi Adam alaihissalam demikian pula istri beliau Hawa memakan apa yang dilarang oleh Allah azza wa wajalla. Kemudian keduanya segera bertaubat ya dan memohon ampun kepada Allah dan Allah pun mengampuni keduanya. Dalam ayat ini Allah swt ya e, e, Yunadi ya Allah swt memanggil Nabi Adam dan juga Hawa dan ini menunjukkan bahasanya Allah memiliki sifat kalam dan bahasanya kalam Allah masmuk. Ya kalamullah bisa didengar. Dan Allah memperdengarkan kalamnya kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian Allah mengatakan, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولْ أَيْنَ شُرَوْكَاءِ أَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْأُمُمُ Dan pada hari di mana Allah memanggil mereka, itu memanggil manusia. Allah mengatakan, أَيْنَ شُرَوْكَاءِ di mana orang-orang yang dianggap sekutuku? Di mana sekutu-sekutuku, Yaitu yang dianggap oleh manusia sebagai sekutu-sekutu Allah? Allah kuntum tazoomu yang kalian dahulu menyangka bahasanya dia adalah sesembahan-sesembahan selain Allah Azza Wajalla. Maka kelak di hari kiamat, Ya Allah akan tanyakan dan Allah akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Ya di mana? Ya sesembahan-sesembahan yang dahulu kalian sembah selain Allah Karena manusia di dunia Ada di antara mereka yang menyembah makhluk Ada di antara mereka yang menyembah jin Mengatungkan dia menuruti perintahnya, Melaksanakan apa yang dia inginkan Meskipun itu adalah kufur dan juga maksiat Dan bertentangan dengan agama Allah Ada di antara mereka yang menyembah nabi seperti yang dilakukan oleh orang-orang nasrani. Ada di antara mereka yang menyembah matahari. Seperti orang-orang majus. Yang meyakini bahasanya. Matahari itulah yang melakukan ini dan itu. Maka di hari kiamat Allah SWT akan bertanya. Aina Manakah sesembahan-sesembahan yang dahulu kalian sangka. Yang kalian yakini bahasanya itu adalah Tuhan selain Allah. Di mana mereka? Datangkan mereka. Dina adalah sesuatu yang mustahil. Ya, sesuatu yang mustahil. Karena pada hari kiamat akan nampak kekuasaan Allah azza wajalla. Ya, akan nampak kekuasaan Allah. Bahkan orang-orang yang disembah selain Allah telah akan mengingkari. Mereka akan mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah menyembahnya. Termasuk tadi Nabi Isa alaihissalam. Ya, ketika ditanya oleh Allah swt, maka beliau akan Mengingkari beliau tidak pernah mengatakan Atau mengajak manusia untuk menyembah beliau Demikian pula Nabi Muhammad SAW Tidak pernah beliau mengajak orang Untuk mengagungkan beliau di atas kedudukannya Atau mensifati beliau dengan sifat-sifat ketuhanan Tapi ada sebagian orang yang buruh Dan berlebihan kepada Rasulullah SAW Sehingga meyakini ini dan itu tentang beliau atau menyerahkan sebagian ibadah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam maka beliau yang berlepas diri yang demikian. Berlepas diri dari amalan yang demikian beliau dan juga orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa tidak pernah mereka menyuruh manusia untuk menyembah diri mereka selain Allah azza wajalla. Termasuk para malaikat. Dan tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah mereka. Karena itu kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya di manakah sesembahan-sesembahan yang kalian sangka yang kalian imani yang kalian percaya bahwasanya dia adalah sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla wa pada hari di mana Allah memanggil mereka dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Allah berbicara dan ucapan Allah adalah masmuq bisa didengar dan Allah memperdengarkan ucapannya kepada siapa yang dikehendaki Kemudian Allah mengatakan, "Wa yauma yunadihim fa yaqul fa yaqulu mursalin." Dan pada hari di mana Allah akan memanggil mereka. Itu di padang mahsyar. Pada hari di mana Allah akan memanggil mereka manusia. Fa maka Allah akan bertanya, berkata kepada mereka, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa yang telah kalian Jawab kepada para nabi Ini menunjukkan Di antara pertanyaan Yang kelak Allah akan Tanyakan di padang masyarakat ya, Dan di sana banyak pertanyaan Kita akan ditanya tentang umur yang kita Gunakan di dunia Untuk apa Termasuk di antaranya akan ditanya tentang harta kita Dari mana kita dapatkan Apakah dari yang halal Atau yang haram Dan akan ditanya untuk apa kita gunakan Harga tersebut Demikian pula akan ditanya tentang ilmu Yang kita dapatkan Fima amilta. Untuk apa kita kerjakan Atau apa yang kita kerjakan tentang ilmu tersebut Apakah kita amalkan Ilmu tersebut atau atau tidak Ini adalah Termasuk pertanyaan yang telah akan Ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal Demikian pula Allah akan bertanya Tentang nikmat. La tus'alunna yawma idhin Anil na'in Sungguh kalian akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan-kenikmatan. Dan diantaranya adalah pertanyaan yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Mada ajabatumul mursalin. Apa yang kalian jawab kepada para nabi dan juga para rasul. Ketika Allah SWT mengutus kepada kalian wahai manusia, rasul-rasul. Maka apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian menjawab ajakan para rasul tersebut. Apakah kalian menentangnya? Ataukah kalian beriman dengan apa yang beliau bawa? Yang beliau bawa dari Allah Azza Wajalla. Allah akan bertanya, "Mada ajabtumul mursalin?" Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian jawab kepada para nabi dan rasul? Apakah kalian benar-benar mengikuti mereka atau atau tidak? Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang muslim berusaha untuk mempersiapkan jawabannya. Apa yang sudah kita lakukan Dengan sunnah Rasulullah SAW Apakah sudah kita Melaksanakan apa yang beliau Perintahkan Apakah sudah kita meninggalkan Apa yang beliau larang Apakah kita sudah membenarkan Apa yang beliau sampaikan Apakah kita sudah Beribadah Dengan apa yang beliau bawa Beribadah dengan cara ibadah Yang beliau bawa Maka bertanya kita kepada diri kita masing-masing. Karena kalau Allah SWT akan bertanya apa yang sudah kita jawab kepada para nabi dan juga para, para rasul. Tentunya orang yang berbahagia telah adalah orang yang selama di dunia dia berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, baik di dalam masalah muamalah, di dalam masalah akhlak berusaha sesuai dengan kemampuan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin yang kita bisa meniru Nabi SAW dan meneladani beliau yang di dalam agama ini kecuali apabila kita berilmu. Dan ini adalah dorongan bagi seorang muslim dan juga muslimah untuk menuntut ilmu agama. Bagaimana kita bisa Mengikuti Rasulullah SAW kalau kita tidak tahu apa yang kita ikuti Bagaimana kita bisa meniru sholat beliau Kalau kita tidak pernah belajar bagaimana tata cara sholat beliau Dan Ini menunjukkan pentingnya ya, Seseorang ia yang mempelajari ilmu agama Dan orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya Maka akan dijadikan dia paham ia ya, tentang agamanya Allah mengatakan Rasulullah SAW alaihi wasallam mengatakan bihi khairan yufaqih fi din Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan dia faqih. Allah jadikan dia paham tentang agamanya, dimudahkan hatinya untuk mendatangi majlis-majlis ilmu. Dia ya, dimudahkan hatinya untuk ia mempelajari ilmu agama dan dan istiqamah di dalam Ya, di dalam belajar dan juga kolam ilm Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan Dijadikan dia paham tentang agamanya Jadi tidak mungkin kita bisa mengikuti Sunnah Rasulullah SAW dengan baik Kecuali apabila kita mau ya, Belajar dan juga mau kolam ilm Mau menuntut ilmu agama Baik Ini adalah uh, Di antara ayat-ayat Allah Azza Wajalla Yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah yang berkaitan dengan sifat Allah iaitu Al-Kalam dan bahasanya Allah berbicara. Kemudian di sini saya sebutkan asar dan juga ucapan dari sebagian salaf, sebagian pendahulu kita tentang masalah ini, yaitu tentang masalah Kalamullah Abu Bakar al-Khalil, rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya menyebutkan uh, sebuah asar dari Al Imam Ahmad bin Hanbal muridnya dari Imam Syafi'i rahmallahu Beliau mengatakan bahwasanya yang seseorang yaitu Hanbal berkata qultu li Abi Abdullah qultu li Abi Abdullah aku berkata kepada Abu Abdullah itu Ahmad bin Hanbal Allahu yukallimu 'abduhu yaum al-qiyamah Allah berbicara kepada hambanya pada hari kiamat bertanya kepada imam Ahmad bin Hanbal apakah Allah berbicara kepada hambanya pada hari kiamat kaula naam maka imam Ahmad bin Hanbal mengatakan iya itu Allah berbicara dengan hambanya pada hari kiamat zaman yakni bayn al kola itu ilallah azza wajalla maka siapakah yang Memutuskan antara makhluk-makhluknya Kecuali Allah Azza wa Jal Yukallimu abdahu wa yas'aluh Allah berbicara kepada hambanya Dan bertanya kepada dirinya Allahu mutakallimun Allah berbicara Lam yazalillahu mutakalliman Dan Allah senantiasa berbicara yaitu dengan uh, kapan Allah menghendaki Dan kepada siapa Allah menghendaki Ya'muru bima yasyak Allah memerintahkan sesuai dengan kehendaknya. Atau dengan apa yang dia kehendaki. Dan Allah menghukumi dengan apa yang Allah kehendaki. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah dan tidak ada yang sebanding dengan dengan Allah. Jadi beliau menetapkan bahasanya Allah berbicara. Dan Allah memiliki sifat kalam sesuai dengan kandang Allah. Tetapi Allah tidak memiliki aydelun walamitulun tidak ada yang sebanding dan serupa dengan Allah sya'a wa aina sya'a bagaimana Allah mengendaki dan di mana Allah mengendaki ya Allah berbicara dengan cara yang Allah mengendaki dan di mana Allah mengendaki tetapi ya tidak Allah ceritakan kepada kita tentang keifian tentang bagaimana Allah berbicara baik ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Masail di dalam kitab Al Masail dan juga Ar Risalah Al Marwiyah anil Imam Ahmad jilid yang pertama halaman 288 Kemudian di dalam asar yang lain Abdullah binul Imam Ahmad itu Abdullah ini adalah anak dari Imam Ahmad mengatakan sa'altu abi rahimahullah an qaumin yaqulun lamma kallama Allah azza wa jalla Musa Lam Aku bertanya kepada bapakku Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal Tentang sebuah kaum Yang mereka berbicara Meyakini bahasanya Allah Ketika berbicara dengan Nabi Musa Allah tidak berbicara dengan suara Ada sebagian kaum yang mengingkari Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa Katanya Allah tidak berbicara dengan suara fa abi maka berkata babaku yaitu imam ahmad bin hanbal bala inna rabbaka azza wajalla takallama bi sautin hadhihi al ahadith narwiha kama jaat maka imam ahmad bin hanbal mengatakan ya bahkan allah SWT wa ta'ala rabbuk, rabbuk berbicara dengan dengan suara bala inna rabbaka azza wajalla bercakalama dengan suara yang mengingkari apa yang diyakini oleh sebagian kaum maka Imam Ahmad mengatakan bahkan rabb berbicara dengan suara dan tadi sudah kita sebutkan ya ayat-ayatnya Ya Allah memanggil Musa Allah memanggil Nabi Adam dan juga istrinya dan nida di dalam bahasa Arab adalah sautun murtafi adalah suara yang yang keras berbicara dengan suara hadis-hadis ini kami riwayatkan sebagaimana datangnya. Jadi bukan hanya di dalam Al-Qur'an dalilnya ya di sana ada hadis-hadis Nabi SAW yang juga menunjukkan bahwasanya Allah berbicara dan nanti akan ya akan ada waktunya Syekhul Islam mendatangkan dalil-dalil dari sunnah dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang sifat-sifat Allah azza wajalla. Kemudian saya sebutkan di sini ucapan Abdul Hasan Al Ashari di dalam kitab beliau Risalah Tongilah Ahlil Taghur halaman 214 beliau mengatakan yaitu Abdul Hasan Al Ashari waajma'u ala itbaat hayatillahi azza wa jalla, lam yezal biahiyyal, wakalaman lam yezal bhihi mutakaliman dan mereka bersepakat yaitu ahlu sunnah wal jamaah bersepakat tentang penetapan sifat hidup bagi Allah dan bahwa, bahwasannya Allah senantiasa hidup kemudian beliau mengatakan wah kalaman lam yajal bini dan menetapkan yaitu amrul sunnawal jamaah bahwasanya Allah memiliki sifat kalam Allah memiliki sifat bicara lam yajal bini Allah senantiasa berbicara maksudnya adalah ya Allah berbicara kapan Dia kehendaki Allah berbicara kapan dia kehendaki. Dan kepada siapa dia berbicara. Sesuai dengan kehendak Allah. Dia berbicara kepada siapa yang dikehendaki. Di, di kapan dia kehendaki. Ini adalah ucapan. Abdul Hasan Al Ash'ari. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Tentang uh, penjelasan dari. Sebagian ayat-ayat yang berkaitan dengan kalam Allah Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab nah. nah pertanyaan disampaikan dengan secara tertulis Dengan tulisan yang jelas dan lingkas Ketika berpakaian ihram dan salat ada jama umrah memakai peci ketika dinasihati alasannya belum sampai bir ali dan belum berniat bagaimana yang dibenarkan di dalam agama Iya mahdzuratul ihram ya perkara-perkara yang dilarang ketika ihram itu baru berlaku setelah niat baru berlaku setelah niat apabila sudah niat di dalam hati Ya, bahwasanya dia masuk ke dalam ihram, maka sudah berlaku mulai saat itu apa yang dilarang. Dia ya, dilarang untuk memotong buku, dilarang untuk memakai pakaian yang membentuk badan, dilarang untuk menutup kepalanya dengan sesuatu yang menempel apabila laki-laki. Dan juga larangan-larangan yang lain. Ini berlaku kapan? Ketika sudah niat dan niat lain dengan memakai ihram. Niat lain dengan memakai pakaian ihram. Kalau hanya sekedar memakai pakaian ihram dan belum niat, maka boleh dia memakai panci. Karena dia hanya sekedar memakai pakaian ihram, belum melakukan apa? Niat. Jadi mungkin dia memakai pakaian ihram tapi belum niat di dalam hatinya. Maka dalam keadaan demikian masih boleh dia memakai panci dan juga yang semisalnya Allah taala aalam. Saya pernah membaca bahasanya tidak ada solat setelah solat subuh dan solat asar, tapi kali ini saya menemui di masjid Nabawi setelah solat subuh dan solat asar ada solat jenazah. Nah, Rasulullah saw bersabda: "La salat baghd al fajri hatta t'ulah syams, walla salat baghd al asar hatta t'ulub syams. Tidak ada solat setelah solat subuh sampai terbit matahari dan tidak ada solat setelah solat asar. Sampai tenggelam matahari Dan di sini menunjukkan kepada kita Tentang larangan Melakukan sholat Di dalam dua waktu tersebut Yang pertama adalah setelah sholat subuh Sampai ter ter terbit matahari Waktu yang kedua adalah Setelah sholat asar Sampai tenggelam matahari Maka dilarang ia seseorang untuk melakukan Sholat pada dua waktu tersebut Apa yang dimaksud dengan Sholat yang dilarang pada dua waktu tersebut yang dilarang adalah sholat sunnah yang mutlak. Sholat sunnah yang mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Yaitu sholat sunnah yang dilakukan tanpa sebab. Seseorang hanya ingin memperbanyak ibadah, ingin memperbanyak sujud kepada Allah Azza Wajalla. Hmm. Kemudian dia uh, sholat, dia dua rakaat, kemudian salam lagi, kemudian ditambah lagi dua rakaat dan seterusnya, dan ini tidak ada batasannya. Inilah yang dinamakan dengan sholat sunnah mutlak. Dilarang, dilakukan pada dua waktu tersebut. Yaitu setelah sholat subuh dengan sholat asar. Misalnya, ya, di antara bapak-bapak sekalian ada yang ya setelah sholat subuh di masjid Nabawi. Kemudian dia membaca Al-Quran. Dan masih lama, ya terbit mataharinya. Karena masih lama dan dia e, sudah e, membaca Al-Quran dan ingin dia melakukan sholat. Kemudian dia berdiri dan melakukan sholat duarqat atau empat rakaat atau enam rakaat sholat tanpa sebab dan inilah yang dinamakan dengan sholat sunnah mutlak boleh tidak dilakukan tidak boleh karena dilakukan pada waktu yang terlarang tapi kalau sholat sunnahnya memiliki sebab seperti misalnya sholat jenazah atau sholat tahiyatul masjid makanya adalah sholat yang memiliki sebab. Tahiyatul Masjid artinya sebabnya karena dia masuk ke dalam masjid. Maka dia tetap melakukan salat tahiyatul masjid meskipun itu di waktu yaitu setelah salat subuh dan juga setelah salat asar. Kenapa? Karena salat sunnah tahiyatul masjid adalah salat yang memiliki sebab. Termasuk di antaranya salat sunah tawaf. Ya Bapak, setelah tawaf disenangkan untuk salat 2 rakaat jadi dinamakan dengan salat sunnah tawaf. Ini juga memiliki sebab. Allah